31. A jámborselt illetően az istenekkel szemben tudnod kell, az a legfontosabb, hogy helyes véleményt alkos róluk. Kétségtelenül léteznek, és mindent szépen és igazságosan kormányoznak, neked pedig azt parancsolják, hogy engedelmeskedj nekik, nyugodj meg mindenben, ami történik, jó szível alkalmazkodj a helyzethez, mert a legjobb belátással intézik sorsunkat. Ha így jársz el, sosem káromolod majd az isteneket, és nem panaszkodol, hogy nem törődnek veled. Ez azonban csak úgy történhetik meg, ha jó és rossz fogalmád eltávolítod azoktól a dolgoktól, amelyek nincsenek hatáskörünkben, és csak azokra a dolgokra alkalmazod, amelyek hatalmunkban vannak. Ha ugyanis az előbbiek közül valamit jónak vagy rossznak tartasz, akkor elkerülhetetlen, hogy ne szidalmazd és ne gyűlöd azokat, akik miatt nem érted el, amire törekedtél, vagy nem kívánt helyzetbe bonyolodtál. Minden élőlény úgy van teremtve, hogy az ártalmasak látszó dolgokat és azok okait kerülje és távol tartsa magától, az előnyös dolgokat és okaikat viszont keresse és csodálja. Lehetetlen tehát, hogy valaki, aki úgy érzi, hogy ártalmálan voltak, örüljön annak, ami véleménye szerint a kárt okozta, éppen úgy, ahogy lehetetlen magának a kárnak örülni. Ezért van az, hogy a gyerek az édesapját is szídja, ha nem ad neki olyasmiből, ami véleménye szerint jó készt és Eteoklészt az állította szembe egymással, hogy Balgán a zsarnok is valami jónak tartották. Ilyen Balga hit miatt káromolja az isteneket a földműves, a tengerész és a kereskedő, meg azok is, akik elveszítik a feleségüket vagy a gyermeküket, mert a jámborság is csak addig tart, amíg a kedvező helyzet. Aki tehát úgy igyekszik megkívánni és kikerülni a dolgokat, ahogy azt valóban kell, Egyúttal Istenfélelemre is törekszik. Kötelesek vagyunk ősi szokás szerint tiszta szívvel, nem gondtalanul és nem közönösen, esténként ital és égőáldozatot bemutatni és a termés felajánlani. Ne legyünk ebben fősvények, de ne lépjünk túl anyagi tehetségünket.